Я ще стояв, звикаючи до темряви. А поруч уже хтось зупинився. Два силуети, два вогники сигарет. Ці сигаретні світлячки то завмирали, то викреслювали дугу, чітку й багато разів повторювану від бортика палуби до рота і назад. Я прислухався, очікуючи впізнати за голосами, хто це був. Але вони мовчали. Мовчали хвилин п'ять. Раптом один вогник сигарети, падучою зіркою, полетів за борт, і жіночий приглушений голос сказав: "Так цьому козлу і треба". Другий голос, теж жіночий, але дзвінкіший, промовив: "Ага". І обидва силуети почали віддалятися від мене, лишивши позаду на поручні бортика вогник, що слабнув. Я підійшов до нього і пальцем зіпхнув тліючий недопалок за борт. Подивився йому слід. Скреготнув залізний овал дверей, що вели на палубу загального коридору. Я вирішив іще постояти. Номер каюти я пам'ятав, і, перебуваючи на своєму поверсі, заблукати вже не боявся. Хвилин за двадцять повернувся до каюти. Даша сиділа на своїй койці, перевдягнута в ситцевий халат. На столику стояла надпита пляшка горілки – Два гранчаки і велике горня з холодною водою. Нагулявся? Запитала жінка. Так. Вип'єш? Трохи. Вона налила у склянки грамів по п'ятдесят. Паскудний день сьогодні, поскаржилася вона, простягуючи мені склянку. Я взяв склянку, сівся на своє ліжко в узголов'ї ближче до столика, подивився на Дашу. В який одяг вона не вбиралася, однаково дивовижна округлість її тіла неначе випирала з цього одягу. Окружність ця була ніби повздовжньою, тільки великі підняті груди порушували відчуття всебічної гладенькобокості. «Ти чого вирячився?» – з посмішечкою запитала Даша. «Вродливої баби не бачив. Пий давай». Почеркувалися і випили. Даша схопила горнятко з водою, запила, потім протягнула його мені я теж обідсьорбну. Їсти хочеш? запитала Даша. Я кивнув. Вона нахилилася, клацнула дверцятами тумбочку під столом і витягнула звідти бляшанку рибних консервів. Це наші, не без гордості сказала вона. Волії. Жінка вміло відкупорила бляшанку коротким саморобним ножем, яким зазвичай працюють шевці. Дістала з тумбочки дві виделки і передала одну мені. Їли ми шумно і з задоволенням. Спорожнили бляшанку за кілька хвилин. Потім Даша запитала. «Ще?» Я кивнув, і, і історія повторилася. Після другої бляшанки на душі запанував мир і спокій. Ми випили ще грамів по 50. «Паскудний день сьогодні був», – протягнула вона, поставивши на стіл горня з водою. Спочатку конвейер не запускався, тоді замикання в автоклавному цеху, потім цей козел Мазай, ну, інженер з охорони праці. Самого ранку п'яний і всіх підряд лапає. Ніщо по людському, ввечері, на палубі, а то просто в цеху. «І чого ти лапаєш, якщо він у тебе висить, як небіщик? А? Чого лапати? Тьфу!» Я слухав Дашу, і хоча горілка трошки розслабила мене, але її слова примусили напружитися, наче я опинився перед левицею, яка готова стрибнути. Але хвилини за три я збагнув, що мої побоювання марні. Даша перескочила з Мазая на укладання Каспійського оселедця в діжки і тепер зазартом говорила про смак риби слабкого засолу. «Я тебе туди вночі відведу, коли всі п'яні. Візьмемо і схованки, і просто біля бочки. Це як у раю. Ніколи не забудеш. Ти ще вип'єш?» «Я кивну». Вона дорозлила горілку по склянках. «Більше сьогодні не будемо», – сказала Даша, ховаючи порожню пляшку під стіл. «Економіка повинна бути економною. Ненавиджу ходити, як тут заведено, по каютах під ранок і випрошувати по сто грамів. Своє повинно бути своїм». Ми випили. Вона знову запила згорнятка. Потім відійшла до умивальника, набрала ще холодної води і повернулася до столика. «Ти не думай, я не запійна». Це так, для гарту і боротьби з часом. Робити тут нема чого. Пливеш, працюєш, п'єш. А як додому прийдемо, чи де стоїмо, тут уже можна і культурно пожити. Книжку купити, в кіно. Ти от сам книжки читаєш? Так. Хороше це діло книжки читати. Даша кивнула і замовкла, замислившись. Тільки одного цього мало – Хвилини через дві, додала вона, виривнувши зі своїх роздумів і втупившись мені в очі. Очі в неї були карі. У віконце каюти хтось постукав. «Чого — Чого? — гукнула Даша. — До тебе можна? — запитав хребкувати жіночий голос. — Поговорити. — Ні, не можна, Катько. Завтра в цеху набалакаємось. За вікном пролунали не по жіночому важкі кроки, що віддалялися. Ха, побалакати їй захотілося, незадоволено смикнула під боріддям у бік вікна Даша. Як Ваську у мене відбила, то балакати не хотілося. А як він її нахрін послав, то зразу до тебе можна. Ти, якщо спати хочеш, не соромся мене. Можеш роздягатися і лягати. Я зараз теж хвилин за п'ять. Вийду папірозку ще курну. Вона підвелася з ліжка. Коли я залишився один, хутко зняв джинси і футболку та заліз під легку ковдру. Цікаво, подумав я, а що б зробив Шевченко, якби опинився в моїй ситуації? Як би він поставився до цієї даші? Чи поширилася б його жаліслива любов до жінок і на неї, сильно і по-материнському грубувато добру? Адже й в ній є щось від батьківщини, неважливо від якої. Дійсно, наче саме собою порівняння напрошується жінка-країна самодостатня, рішуча, незалежна. За вікном пройшов неголосно матюкаючись, якийсь мужик. Коли його лунки кроки затихли, мої думки вже побігли іншим річищем. Я міркував про майбутнє про найближче майбутнє, до якого я прямую. Було би чудово, подумав я, якби мені, росіянину, вдалося знайти ці записи Кобзаря. Чим не внесок у розвиток дружби між двома братніми народами? З цими думками я й заснув. Цілісінький наступний день ми пливли Волго-Каспійським каналом, який я спочатку вважав Волгою. Але Даша мене просвітила. «Пожди, котику, вийдемо на Каспій, так спокійно не буде», – сказала вона вранці, визирнувши у віконце, за яким, коли щось і здавалося спокійним, то лише синє небо, бо ж більше нічого видно не було.